І як слимачок ріжки викидає вперед допитливий погляд, сам залишаючись незворушним. Він відразу хоче збагнути сутність гостя, на якого покладав стільки надій, посилаючи йому свої дослідження. Зубрицький показує рукою на хлопців і мовить поблажливо Оце і є та руська трійця, про яку я вам писав, наша з вами надія. Як символічно ви себе назвали, руська Троїця побожно склав руки погодін, то що ж, сідаємо і побесідуємо. Пані були самозабутньо зайняті плітками, їхні обличчя світилися цікавістю, захопленням, увагою, здивуванням, а іноді затьмарювалися з огидженням, залежно від змісту оповідок. Кожну спань лоскотала нетерплячка, чим швидше розповісти своє, і кожну, якщо їй не давали прийти до слова, діймала злість. Усі вже знали, що шляхтич Гостінський з Росічного стрілявся через кохання, відбив собі кулею носа, через це не міг потім їсти і помер з голоду, таким чином довівши велич свого почуття. А пані Кузьмінська, ви бачили коли-небудь ту стару девотку в капелюшку із страусовими перами, збирається у свої п'ятдесят заміж. І на редутовій забаві в касино Гехта сказала голосно, що її обранець мусить мати гарне прізвище, старий замок, хоча б такий, як у Свіржі, і вміти розповідати цікаві пригоди. Дочекається, ага. Ой, це не таке вже дуже цікаве, дайте мені сказати. Пан Собанський з Тур'ї купив жидівський цвинтер під забудову. Переорав, боронами згріб кості і викинув у ріку. А тепер жиди випрошують у Бога найстрашнішої для нього смерті. І допросяться. Жиди все можуть. Та що ви про якусь там турію? Дошками забито, подивіться, лише що діється в самому Львові. Граф Альберт Якубовський програвся в карти і замордував гувернанта своїх дітей. Той наскладав собі добру купу грошей, проте завбачливо записав у банковому реєстрі номери банкнотів. І що гадаєте? Зайшов граф до ювеліра купити гарнітур бриліантів для коханки, а ювелір послав слугу в поліцію, щоб перевірити номери. І ті цапнули убивцю за обідом у ресторані. Коханку відпустили, а графа засудили на смерть. Навіть рідна мама на суді заявила, що така звірюка не має права жити на світі, а дружина графа змінила прізвище. Але то слухайте, ще не знати, що власне її трапилося. Ви бачили, як пані Симінська вибігла із зали ним фурі, фурія, коли той гевал щось їй наворожив? Подивіться, звичайний форналь, а з паном Сіраковським поводиться так, як з рівнем, гляньте, нахилився до графа, мов до рідного вуйка. Але то часи настали, що ми через ті вічні повстання мусимо брататися із смердючими мужиками. «Е, не кажіть, форналь-форналем, хлоп-хлопом, але зауважте, пані, який-то вистіговий кавалер. Та з таким мужчиною я, хіба не бачите, як виглядають проти нього ті безвусі фертики?» «Правда, правда, це їсть не такий вже й простий. Я сама бачила, як він Семінський кидав на ворожбу карти Таро. Ви не знаєте, що то за карти. Мадам Ленорман?» Наворожила на них поразку Неполеонові І за це опинилася в Бастілії То магічні давні єгипетські карти І я сама чула, як Семінська просила, щоб Байда кидав з її колоди Він щось їй сказав, і вона вибігла, мов, з окропу А я вам скажу, з тим підгорецьким замком щось нечисто Ми ще не знаємо, чим те все закінчиться То закляте місце, пам'ятаєте пожежу? Останній власник замку, Едмунд Ржевузький, налоговий пияк, подав у суд за спадщину на свою маму, коли вона повдовіла і вдруге вийшла заміж. То Едмунд суд виграв, а мати, виходячи з трибуналу, прокляла сина до стількох колін, скільки сідок переступила. І Едмунд незабаром згорів живцем, коли п'яний заснув при свічках, а потім згарище зайняла його племінниця Семінська. Але тихо-тихо. Пан Сираковський заворушився в фотелі, певне буде починати раут. «У першу чергу хочу повідомити вас, пане Вагилевич», – розпочав розмову Погодін, «що я представив вас Товариству російської історії і старовини на здобуття звання члена кореспондента. Чи ви хоч трохи наблизилися до розгадки таємниці рунічних написів? Розшифрування рун було б науковим відкриттям століття». Вагелевич квапно випав зі своєї мушлі відчужений погляд, вмить заіскрився зацікавленням, він застережливо глянув на Маркіяна, йому попереджував, «Не заважай, я знаю, що ти не віриш у мою знахідку». Він підсунувся разом з кріслом до погодіна і заговорив швидко і палко. Всюди під безкидами зустрічалися мені рукотворні печери. І коли ми всіх їх дослідимо і написи перепишемо, то чей знайдеться колись ключ для відчитання тих письмен. І тоді слова минувшини відмолоднуть у голосних бесідах і всіх барвах старосвітської бувальщини. Таке може статися, погодився Погодін, адже єгипетські єрогліфи відчитані. І якби хтось подібне сподіяв над Рунічним письмом, то, можливо, ми б збагатились новими аргументами, які б підтверджували правічність російського етносу. Русинського.